Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Amma ba'd Aziz qardashlarim İki əvvəl hamınıza Allahdan qorxmağı nəsiyyət edirən Allah bizi təqvalı olanlardan etsin, mütəqilərdən etsin. Geçən dəfə mövzu istiazə barəsində idi. Yəni, Allaha sığınmaq bu istiazənin sülsəndə quran-ı kərimi oxuyar ikən növü var. İkisi hədislə sabit olub, biri də dilbən-dilə keçərək gəlib bizə çatıb. Birincisi, mülkə <coughs> qəqəmbər salıq sələm üzə öyrədib, qurana xoyarkən, deyə bilərik auzu billahi semiul al alim min hamzihi və naqhi və nafsihi lan şeytanın vəsvəsəsindən, ovalığından və, və sehrindən eşidən bilən Allaha sığınaram. İkinci ifadədə buna oxşardı. Vağinc biraz müxtəsər Deyirsən ki, əuzubillahi səmin əlim, minəşşeytan iracim. Lənətlənmiş eşidən, bilən Allaha sığınıram. Bu da hədisdən sabit oldu. Üçüncü sürü isə hamımızın bildiyi dillərdə gəzən, əuzubillahi minəşşeytan iracim. Lənətlənmiş şeytandan, Allaha sığınıram. Bu üç ifadədən birini işlədə bilərsən. Quran-Kərimi oxuya oxuduqda da istəyəzən yani, demək cəmhûr yəni əksər alimlərin fikrinə görə vacibdir. Çünki Allah Subhanahu taala əmr edir. -Qur Qur'an oxuduğun zaman məlun şeytandan Allaha sığın. Bu, Qur'an-ı Kerimə oxuyarkən oxunan istəyazədir. Lakin müxtəlif yerlərdə Peygamber s.ə.v bizə şeytandan Allaha sığınmağı üyredib. Məsələn, təşəhüddə axırda hamımız oxuyuruq cehannam azabından, qəbr azabından, ölülərin ölümün və e, həyatın fitnesinin şərləndən, məcid də cəlin fitnesinin şərləndən. Allah sığınsam. Və ya xud eee gedən qalxıb dua edirsən, qorxu tutursan. Bu dualarda Allah sığınmasa müxtəlif cür dualar gəlir. Müxtəlif cür şərlərdən Allaha sığınırsan. Bu birini misal çəkmək olar. Hər gün Biz dua edirik buna. Əuri auzu bi kelimatillahit tammati min şerrin Allahın tam kəlmələrinə sığınıram. Hər gün bunu axşam əsərində oxuyuruq. Və həmsinə alimlər həmrəydilər ki, istiazə Qurandan deyil. Yəni bu və yaxud sadaladığım o ifadələr Qurandan sayılmır. Sadəcə, Quranda ayə var ki, Qurana oxumaq istədikdə Allaha sığan. Amma bu dediklərin Qurandan deyil. Demək, bugündən inşallah Qurana kərimin alimlər necə təfsir edib, o dür təfsirinə başlayırıb. Və bu təfsiri edərkəm, təfsir barəsində danışarkən, indi deyəcəyim, üslubdan istifadə edəcəyim. Hər bir surəni başladıqda, əvvəlcə, o surənin adı barəsində danışacaq. Əgər bir adından çox adları varsa, ümumiyyətlə, adları barəsində danışacaq. İkincisi, həmin o surənin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 Və yaxud da tabinlərin təfsiri ilə inşallah izah edəcəyik. Altıncısı, əgər ayənin nazil olmasına dair hər hansı bir səbəb hadisə baş veribsə, onu da qeyd edəcəyik. Yedincisi, həmin o ayəyə aid müəyyən şəriyyət üçün varsa, fikr elmi ilə əvaqəl onu da qeyd edəcəyik. Və nəhayət sonuncusu, ən əsası da budur ki, ayəyə və müəyyən bir əqidə ilə bağlı hər hansı nəticə çıxarılıbsa, onu mütləq sizə deyəcəm inşallah. Quran-ı kərimin təsirindən başlamamışdan əvvəl deyil etmək istəyirəm ki, Quranda 114 surə var. Bunu hamınız bilirsiniz. 6.000-dən artıq ayə var. Və 30 düz var. Və Quran-ı kərimdə heç bir dənə də olsun belə qeyri-ərəb kəliməsi yoxdur. Olsa da sonradan ərəbləşmiş kəlmə adlanır. Məsəl, İbrahim. Bu ərəb adı deyil. Və s. bu cür misallar səkin olar. Amma Allah s.ə. görmə deyil. Deyir ki, İnna ənzəlləhu Qur'anən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 yəni Quran oxuyan, Quranı oxuduqda yavaş-yavaş qalxır. Sanki qalxır deyə, ona görə onları, o ardıcılığı surelə qarlandırırlar. İkincisi, sure ərəb dilində, müəyyən bir şəhərin civarlarına da deyilir. Şəhərin civarları uca olur, uzaqdan onları görsəniz. Həmçinin Quranın o sureləri də uca olduğu için onu sure adlandırırlar. Bu da bir izahdır. İkincisi Kur'an bir kitaptır, bütün bir şeydir ama sureler hisse hissedir. Bifa denilir buna. Hisse hisse. O küt yani o hisseler cem'îtte Kur'an'a çevrilir. Bu hisselere de Arapça sure denir. Dördüncüsü Araplar tam, kamil, gaviye surə deyirlər. Odur ki, Quran tam olduğundan, yəni surələrin toplu, toplusu olduğundan o hissə-hissə olan şeylər, yəni Quranda surə adlanır. Və nəhəyət, bir həmət nəhayət müəyyən bir şeyi cəm edən hər hansı bir aşqa bir şeyə surə deyilir hər ələl dilində. Və burada da ayələri özündə cəm edən surə adlanır. Ayələrin özündə mətnik qural surə adlanır. Ayələr isə ərəb dilində bunundur izahı var. Üç şey, 3 surə izah edilir. Birincisi bir cümləni digərindən ayıran. Bu da indi hadisdə yədiyəmişsinə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ayələri ayıraraq oxuyardı. Ayə ilə ayə oxuyardı. İkincisi, ayə həm də cəmaat mənasını verir. Yəni, həriflərin toplumu, cəmaat, həriflərdən ibarət cəmaat. Ərəblər də elə bir ifadə işlədirlər. Xarəcəl qavbu bi əyətihim bir tayfadır, bir ayelerle bir rize çıktı. Yani cemaatla bir rize çıktı. Ayeler ona göre ayaklanır ki onun içinde heriflerden ibaret cemaat var. <gülüyor> bu da bir izahdır. Ve en en güzel izah ise üçüncüsü, öz özü özlüğünde möcize demektir. Bu ayeler de Allah'ın ayeleri möcizedir. Ve onun eczaskarlığı ondan ibarettir ki, beş ayeler var ki Ona heç kəs dərk eləmir. Allah s.ə. dən başqa. Məsələn, Yasin, Əlifləmmin, Həmin. Bunu ancaq və ənasını Allah s.ə. də bilir. İndi başlayalım Fatih surəsinin adlarına. Fatih surəsinin adlarını alimlər ondan çox adlarını qeyd edib. Lakin bunlardan əsasını və hədislərlə sabit olanını siz ödəyəcəyəm. Birincisi, elə fatihədir, lakin hədistə tam şəkildə gəlib fatihədir kitəb. Kitabı açan. Yani, Quran-ı Kerim kitabdır. O kitabı hansı sure ilə başlayırıq, hansı sure ilə açırıq? Fatihə surəsində. Odur ki, bu sure kitabı açan adlanır. Fatihətül kitəb. İkincisi, Ummul Quran yaxud Ummul kitəb. Quranın anası, yaxud kitabın həmin mənanı verir, anası. Hər ikisi varid olub hədisinə. Nə üçün belə adlanır? Çünki başda gəlir. Anadır sanki. Başda gəldiyinə görə, o bir furələrdən əvvəl gəldiyinə görə Quranın anası, Quranın kitabın anası adlanır. Həmçinin adlarından biri də Əsəbülməsəni təkrarlanan yeddi ayə. Tez-tez təkrarlanan yeddi ayə. Nəyə üçün tez təkrarlanır? Və təkrarlanır? Namazlarda. Namazlarda təkrarlanan yeddi ayə. <coughs> Dördüncü, salə. E, salə e, hərfi təzgüməsi namaz deməkdir. Lakin, həm də salə duaya deyilir. Yani, duaya da salə dəyilir. Həmçinin Fatiha suresində də salə dəyilir. Hadis sabit olur. Çünki Allah səbələ qudsu hadisində dəyir ki Qasəm tu bəyni və bəyni abdi Qasəm tu saləfə bəyni və bəyni abdi nisbəyin. Ben yani, o saləni, yani fatəni özümlə, kulum arasında iki yerə böldüm. Şimdi o hadisi, tam şəkildə dəyəcəm səkidə ki ikiyədən necə böldü və hansı hissəsi qula aiddir, hansı hissəsi hər ikisine aiddir və hansı hissəsi ancaq Allaha aiddir. <coughs> Bir də adlarından biri Rokiyadır. Rokiyadır, bilirsiniz, offsundur, lakin sihirlə, cadu ilə bağlı olan yox, sırf Allahın ayələri ilə zikirdə bağlı olan offsundan söhbət gedir. Rukiya da hansı ədrisdən götürülür? O ədrisdən ki, onu da tam şəkildə deyəcəm sizlə, sahabilərdən biri onu oxuyur, Fatihə süləsini. Və Peyqəmbər s.ə.v deyir ki, sən nə bilirdin ki, o Rukiya-dır? də de deyir ki, bu məhz Fatihənin adıdır. Əgər Fatihə burada adla Rukiya olmasaydı, umumlu Rukiya manasında olsaydı, yəni duacaq, oxsun, onda başqa ayələri oxumaq icaza verilməzdir. Sırf Fatihə ilə müalicə icaza verilərdi. Adə bu, burada ada işarə edilir və rüquyanı istənilən ayə ilə, istənilən dua ilə etmək olar. Fatihə suresinin fəziləti barəsində bir çox hədislər varid olub. Bunlardan bəzilərini dinləyin. Çox gözəl hədislərdir və çox Büyük mənanı əhatə edən əlslərdir. surəsinə doğrudan da elə bir yer verir ki, dərk edirsən ki, Fatih surəsi kimi, surə, yəni Allahın kəlamı, nə Quranın özündə, nə də ki, ondan əvvəl ki, kitabların heç birində elə bir şey olmayıdır. Və yoxdur. Peygamber sallallahu aleyhəm deyir ki, bir dəfə Cebrail, Cebrail, aleyh, Cebrail aleyhissalama bir yoturmuşdur. Yuxarıdan səs gəldi, göydən səs gəldi və Cəbrayl başını qaldırıb suya baxdı və dedi, bu göyün bugün açıldığı qapılarıdır. Bu göyün qapılarıdır ki, bugün açılıb, nəhz bugün. Dikqət verin və bu gündən başqa heç vaxt o qapılar açılmayın. Sübhan Allah verin. Mələk yönün daqlarına vası açılıb. Və mələk yerə indi. Cebrail deyir ki, bu mələk indi, yerizdən indi. Bundan əvvəl isə heç vaxt inməmişdi. Bugündən əvvəl heç vaxt yerə inməyib. Həmin o mələk. Savan verib. Sonra Peygamber sallallahu əleyhi və Deyir ki, sevin. Sənə 2 nur bəxş edilir. Səndən əvvəl heç kəsə bu nurlar, bu 2 nur verilməyib. Vəfatə surəsinə oxadır ona, oxuyub bir də Daqara surəsinin axır ayələrini. Sonra deyir ki, sən əgər bunlara oxusan, sənə oxuduğun veriləcəkdir. Nədir o? Bu nə, nə nə deməkdir? Bu oxuduğun veriləcəkdir. Fatihədə nə oxuyursan ki, sənə nə verilirsin? Və Bəqələ surəsinin axırında nə oxuyursan sənə verilirsin? Fatihə surəsində nə oxuyursan, onu deyəcəyəm indir. Bu da ikinci ədisdir, təzilətinə aid. Fatihə surəsinin. Bunu deməmişdən qabaq, bir şey deyiləmək istəyirəm ki, quran kərimin bütün surələrini Cəbrəl ə.sələm gətirirdi. Məhz bu surəni, bir də o hikayəni bu mələk gətirir. Peyqəmbər s.ə.və. Amma ixtilaflı məsələdir. Xüsusən də Bismillah kəlməsi. İndi o barədə danışacaq, inşallah. Demək ki, Allah s.ə.vələ deyir ki, mən bu Fatihə surəsini qulumla ölüm arasında aramda iki yerə ayırdım. Və qulum üçün də istədiyimi verdim. Nədir o istədiyi? Baxın, Allah s.a. deyir ki, Qulum əlhəmdülləhi Rabbül ələmin -al dedikdə, de, Allah s.a. Peyğəmbər səsən bunu danışır. Deyir ki, Qulum əlhəmdülləhi Rabbül ələmin dedikdə, de, Allah s.a. deyir ki, Qulum məni həmd etdi. Ər-Rəxməni rəhim dedikdə, de, Allah s.a. deyir ki, Qulum məni təriflədi. Məlik-i -um dedikdə, de, Allah təala bir şey, kulum məni mədh etdi. Ve iyyəkə nə'budu ve iyyəkə nəstəyin dedik ki. bu məni məni məni məni məni məni məni mədh etdi. İndi kulum məni ne istəsə ona verecəyəm. Ve bəndə kul ne istəyir? Ehdimə s-siratə müstəqib. S-siratə ləzina anəntə aleyhüm gəyri məhdudu aleyhüm Doğru yollarına yönət nimət verdiyin kəslərin yoluna. Yolmazanların, qəzəbə büçər olanların yox. İbn-i Qiyyum, Rahimə doğrudan da böyük alimdir. Qürbun nedir? Dərk edirsə bu ayələri, Fatihə Sürəsindir. Dəyi diqqət verirəm. Üç tənə ayə gəldi. Elhamdülillə, Rabbul ələmin, rəxmən, rəxmən, rəxmən, rəxmən, Allah'a aid. Aşağıdan da üç tənə ayə hebənə səlatə məsdaqin səlatələ nənanam puləyəm və Bula, yabudu, estəyim, başar Bu da mənbəyə. Ortadakı ayəyə baxın. Niyyətanəvudu Allah ha Kömək isə olsun. Subhanallah görnə də baxar şu buna. Və bu hədisdən çıxarılan nəticələr var. Əvvəla bu hadisdə deyildikdə ki, qassam tu yəni o salə gəlməsi qirəət kəsd edilir. Yəni salə sözü qirəət mənasındadır. Qirəət yəni bu fətur surəsi dərzi qirəət, yəni oxunan bir şeydir. Bunu da əsaslandırırlar İsra surəsinin 100-cü ayəsi ilə. Allah Subhanahu taala deyir ki, "Və la təşər bi salatika və la Bihə və təbi bəyə nəzəl qısa bilə. Və zəbili, namazını qılarkən səsini nə çox qaldır, nə də çox alsan. O namazı qılarkən. Yəni, oxuyarkən qıra etdir bu. Oxuyarkən səsini nə çox qaldır, nə də çox alsan. O hər ikisinin arasında orta bir yol tut. <coughs> Həmçinin hədistən yenə belə bir nətizə çıxarmaq olar ki, Fatihə surəsiz, yəni bunu oxumasan, namaz qəbul olunmur. Bu, aiddir imama və tək qılana. İmamın arxasında qılanlar barədə eski xidilaf edirik. İxtilafın yeri deyil. Bəzi alimlər deyil ki, lazımda oxumaq, bəzilərsə deyil, imamın oxuduğu kifayətdir. Üçüncüsü, o dediyim ixtilafdır, oxumaq vazibdir, yox da yox, imamın arxasındadır. O da daha doğru vəy, odur ki, yaxşı olar ki, susasan, dinləyəsən. Həmçinin fəzilətinə dair hədis Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, kim namaz quılsa və Qur'an anasını o namazda oxumasa, namazı nagistir. Üç dəfə deyir. Fəhiyyə xidəcim, fəhiyyə xidəcim, fəhiyyə xidəcim. Üç dəfə namazı nagistir, nagistir, nagistir. Yenə, təzriyyətinə dair demək, eee, Peygamber sallallahu əleyhi bir gün Abu Said Muaviyəni çağırır. "Bu da namazdır." və namazı tərk eləməz. Ta qurtarana qədər Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm onu çağırır, ta qurtarana qədər ona qayr verir. Namazı bitirdikdən sonra onun yanına gəlir. Və Rasullullah sallallahu deyir ki: "Məyr Allahu subhanahu demir ki: Yeyu Allah təala demir ki: Ey iman gətirənlər, Allah'a və onun peçişinə ya onların çağırışına cavab verin. Sabit edir ki, e, Peyğəmbər sallallahu sonra deyir ki: Sənə elə bir surə ödəyəcəm ki, elə bir əzəmətli, böyük mənalı surə ödəyəcəm ki, o surə nə Quran-ı Nə də başqa kitablarda yoxdur. Məsvübdən çıxdıqda mən Peyğəmbər s.ə.ə.mə yadına saldım ki, hansı surədir o, uyur etsin. Peyğəmbər s.ə.mə deyir ki, Əl-Həmdülə yəni surənin əvvəlinin o xuyuruna sonra deyir ki, Yəssəb ölməsəni və Al-Qur'an Əzim Əl-Əzim əl əzim Qatə surəsini əzəmətli Quran avlandırır. Bu, oradan da əzəmətli surədir. Yenə fəzilətinə e, dair və yaxud edəyim o, Rukiya ilə əlaqəli hədisdir. Sahabələr bir qəbilədən keçir, ac olurlar. Bu qəbilə zamanı bunlara heçsini vermir. Və bu vaxt qəbilənin başsını əqrəb sandırır. Qəbilədə olan bir nəfər gəlib deyir ki, sizin aranızda oxusunu oxuyan var, yəni müalicə edən var. Qəbilərdən ged, biri bir bəli, mən onu müalicə edirəm. Gəlir, Fatihə surəsini oxuyur və o adam şəfat atır. Baxmayaraq ki, kafir Amma Allah s.ə.q. o Qur'an ayəsinin Fatihə surəsini oxuyur. Fatihə surəsinin təsiri ilə demiş ki, Oxusunda, yəni o rüqyəni oxuduqda şəfa takmaq üçün üç şey olmalıdır. Üç şərt olmalıdır. Oxuyan adam inanmalıdır ki, Allah Səhələyə Şahı beləcək. Mömin olmalıdır. Təqvə əhli. Kimə ki, oxunur, onun heç bir əhəmiyyət kəsb etmək. Mömin olsun, kafir olsun. O da inanmalıdır ki, Allahın üçün müəyyəcək. Üçüncüsü isə oxunan şey Allahın və Peyğəndərinin öyrətdiyi bir şey olmalıdır. Digər şeylər hamısı batil olan ruxunlar, cadular, sehirlərdir. Və qəblə başısa əmr edir ki, onlara, yəni bu sahabiyə süt verirlər, içir və 30 dənə qoyun verirlər. Gəlir, sahabilər deyir ki, Peyqəmbər s.ə.v.in yanına çatmayınca bu qoyunlara toxunmuyor. Bəlkə bu, üzə haramdır. Peyqəmbər s.ə.v.in yanına gəlirlər, Peyqəmbər s.ə.v. ona deyir ki, nə bilirdin ki, o rüqiyəri? Səhabıdan soruşur, fikir bil. özü adlandırır bu sureni, okuya adlandırır. Sonra da əmr edir ki, o qoyunlarla bölüşdürəndə bir fayda mənə verərsiniz. Bu da onu göstərir ki, o sun etdikdə o əvəzinə hər hansı bir şey almaq olar. Şunikləri Peyğəmbər s.ə.v özü belə o faydan götürdü. Fatihə surəsi bir rəvayətə görə Məkkədə nazir olur. Digər rəvayətə görə Mədənədə nazir olur. Və alimlər hər iki rəvayəti cəm edib deyirlər ki, bu da üçüncü rəydi, bir dəfə Məkkədə nazir olur, bir dəfə Mədənədə. Doğrusunu Allah bilir. Hayələrinin sayı da yedidir. Ləqin ixtilaf ediblər ki, Bismillah ayədir yoxsa ayə değil. Yani, Bismillah eger ayədirse onda axırda Sıratəl-ləzînə nəmt aleyhüm gəyri l-məqdûb aleyhəm və l-əbdəlim bir ayəsadır. Yoxa gerbismillah ayəd değilse onda Sıratəl-ləzînə nəmt aleyhüm ayə və gəyri l-məqdûb aleyhüm və l-əbdəlim ayədir. Güzdür. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim olan <coughs> məlumatlara keçirək, dedim ki, ixtilaf ediblər. Ayədir ya, ayə deyil Fatihə surəsindən. Kimlər ki, deyil, ayə deyil, onlar bayaqçılığa hədisi gətirir ki, Allah s.ə.fəni iki yerə böldü və birinci Əl-Həmdülləhdən başladı. Əl-Həmdüllə, dedikdə belə olur. Bu hədis dəlildir, çox ciddi hədisdir Bismillah, ayə deyil. Lakin başqa bir hədis var. O da çox səhih, mütəqər hədisdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oxuyur, aləmin, bismillahir rahmanir rahim, elhamdülillah aləmin sonra deyir ki, bismillah Fatihadan ayədir. Açıq aydındır. İndi daha doğru rəy, radiyənhü odur ki, bismillah ayədir. Nə üçün? Ona görə ki, Peyğəmbər sallallahu burada yəni buna məntoq deyilir. Ləhcədən dedi ki, bu ayədir. Ancaq bu hədisdə Alimlər onun məhhumu, yəni başa düşüblər oradan ki, bu ayədir. Məntuq da, ləfsindən gələn şey, məhhumdan üstündür. Yəni, yorəcə o, ki, Bismillah, fatihədən ayədir. Bismillahirrahmanirrahim mübarəsində, yəni onun bir ayət-i barəsində Peygamber sallallı səlləmləni əəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəə e, əz canir. Daha doğrusu, təbiin səhəbdən soruşur ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyə oxuyardı? Və səhabə deyir ki, Bismillahir-Rahmanir-Rahim oxuduqda Bismillahini olduğu kimi Rahmanir-Rahim isə uzadardı. Məxan Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Belə oxuyardı. Rahman və Rahimi uzadardı. Bismillahir Rahim. Sonra eee sonra gələn ayələri bismillahə birləşdirərdimi? Yəni Bismillahir Rahmanir Rahim, Elhamdülillah Rabbil alam. Belə oxuyardı. Yoxsa dayanar və dayana. Aramla. İki dəfə oxuyursan, ikisi də səhihdir. Birin Ümmü um Salamə rəgəlan əlavədir. Çünki peyğəmbər salsələm Aya bəyə oxuyardı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülilləhi rabbil alemin. Bu cür. rahim Yəni buna bəsmələ deyilir. Qısa formasıdır bunun. Bəsmələ. Bəsmələnin fərziləti barəsində e, hədislər barəd olub. Bunlardan da bir ikisini oxuyar deməli. Ədis-Müslündədir, səhiyyə ədisdi, Əbusayıdır Xudri, radiyallahu anh, rəvayət edir. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. xəstələnmişdir, Cəbrail əleyhissaləm onu ziyarət elədi. Gəldi yanına. Ayə gətirməyib. Ayə nazir etməyib. Xəstə olduğuna görə onun yanına gəlib. Ziyarət eləyib. Amma məqsədi nə idi? Ona duanı öyrətdi. Gəlir, deyir ki, ey Məhəmməd, xəstələnmiz hə? Peygamber sallallahu aleyhi vədəcə bəli. Ve duanı okuyur. Bismillahi arqiyqa min kulli şeyin yüziyka min şerri kullu nəfsin ev aynin həsidin allahı yaşkıyka bismillahi arqiyqa. Bu dua də Cəbriəl özü öyrədib Peygamber sallallahu Peygamber sallallahu aleyhəm de bize öyrədib. Ve her mümin mümin, ziyaret etsə, bu duanı oxusa, Allah s.ə.q. verər. Mənası, bir ki, Allahın adı ilə sənə oxsun oxuyuram. Yəni, müalizə, dua. Nədən? Hər bir sənə əziyyət verən şər nəfs və pahıl gözdən. Hər bir sənə əziyyət verən və şər nəfs bir də pahıl gözdən dən yəni, gözdəyməən vəfayət. Allah sənə şəfa versin. Yenə axırda necə başlamış eləcə də bitirir. Allahın adı ilə sənə oxşunaq dua qılın. Sonra eee yenə fəzilətə dair bunda Ahmad rəvayedib, sahih əs-səyid. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm peyğəmbər sallallahu və səlləm və Abu Kəmima bir yerdə səfərdə olanda Əbu Təmimə deyir ki, uzun qulağın e, tutması tutdu və nə qədər vuruduqsa getmədi. Və mən dözmədim, dedim ki, məhv olsun bu uzun qulaq. E, daha doğrusu üzr istəyirəm. Məhv olsun şeytan. Həvəş olsun şeytan. Bu cür nə? Bəd dua elədim və Peyğəmbər s.a.v. dedi ki, demə. Məhv olsun şeytan. Çünki sən bu kəlməni dedikdə, məhv olsun şeytan dedikdə, o böyüyür. Öz-özünə öz deyir ki, mən ona qalib gəldim. Əksinə, Belə bir şeylə üzləşdikdə de, de bismillah. Bax, demək ki bismillahir rahmanir rahim. Harda bismillah yaradırsa, orada da bismillah deməli. Şuraya meyə başladılarkda bismillah. Er rahman rahim demə olmaz. Testəmə aldılarkda bismillah. Er rahman rahim demə olmaz. Çünki bismillah yaradır. Amma Qurani-Kərim oxuyuqlar bismillahir rahmanir rahim tam şəkildə oxuyurlar. Bismillah desən görənə başqadır. Bir şeytan kisilir. O kadar kisilir ki şey boyda olur. Bu bir növ ona, ona hatırladır ki her şeye gücünün galip gelmeyi olmur. Ezeb'in galip gelmeyi olmur. Yere hikmet olsun. Sonra İbn-i Abbas Radiyallahu Hanım'a diyor ki Allahın kitabından olan bir ayə var ki, insanlar ondan qafildirlər. O, sonra oxuyur. Bismillahirrahmanirrahim. Lakin ixtilaf ediblər alimlər, İbn Abbas bununla nəyə qəsd edir? Fatiha surəsindəki ayənin, yoxsa Nəmir surəsindəki ayənin? Çünki Nəmir surəsində olan ayədə bütün e, müsəlman alimləri həmrə edirlər ki, bu ayədir. Nə məsulətinin ayəsidir. İnnamu Süleyman va inna bismillahir rahmanir rahim. Süleyman alayhis ki məktub göndərir səbah üçün nəğmə. səbah üçün nə məktub oxandı verişir. Bu məktub Süleymandandır və bu məktub mərhəmətli rəhmli Allahın adı ilə başlayır. Bismillahir nə zaman nazil olur? İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu suraları bir-birindən ayırmazdı. Yəni hamısını ardıcıl oxuyardı. Ta Bismillahir Rahmanir Rahim nazil oldu. Bu həm bunu göstərir ki, Bismillahir Rahmanir Rahim surələri ayırmaq üçündür. İndi onu nə demək istəyir? Yoxsa hər surənin başlanğıcında olan Bismillah surə həmin surənin ayəsi sayılır? Gəlmisi keçəy. Bunun Təfsir nə? Bismillah dedikdə işte, Allah s.ə.vələ nə demək istəyir? Bax, eşidirsən Azərbaycan deyində. Allahın adı ilə nəyə Nəyini? Allahın adı ilə. Və Allah gəlir, mərhəmətli, rəhəmli Allahın adı ilə. Nə olsun? Onun əvvəlində feil var, amma onu görmürüz. Və təfsirində yenə Sahabilərdən bir təfsir verir ki, Allahı xatırlamaqla və onun adı ilə başlayıram, oxuyuram. Və hər bir əmələ Quran-ı kərimi də oxuduqda, Bismillah dedikdə, bunu qəst edirsən. O əmələ başlayıram və yaxud Quran-ı kərimi oxuyuram Allahın adı ilə. Bism dedikdə, Allahın adı ilə. Burada isim qeyri Bil ismi deməli, yəni məyyən bir adı ilə. Bir məyyənlikdə gəldiyinə görə bütün adlar ora şamildir. Bizə məlum olan 99 adı və məlum olmayan bütün qeyri adları. Həməsə ora aiddir. Bismillə, Allahın anı 99 niyə deyirəm? Çünki Səhəy Əl-İsva Peyğəmbər s.s. deyir ki, Allahın 99 adı var, kim onları saysa, cənnədə daxil olar. Saysa o mənada deyil ki, bir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 adları vardır. Onu o adlarla çağırın. Allahın güzel adları vardır, görürsən, cəm şəklində. Və bu adlar Quranın içində müxtəlif yerlərdə xatırlanır. 81 adı Quran-ı Kərimdə və 18 adı sünnədə varıb. Başqa bir ayədə deyir ki: "Qul udullahə auzu rəhmananə" Əyyəm mətədun fələhul əsməl husna. İstəyirsiniz Allah deyə çağırın. Müşriklərə cavabdır bu rədddir. İstəyirsiniz rəhman deyə çağırın. Tərb yoxdur. Hər iki, hər iki halda Allaha çağırmış olursunuz. Və bilin ki, onun gözəl adları vardır. Çünki müşriklər o vaxt Peyzəmbər s.ə.və irad tuturdular ki, Allah tanıyır. Rəhman kimdir? Rəhman tanımaq. E, tanımaq da istəmirik. Allah Subhanahu taala bu ayəni nazil etdi. Onlara qələbə cavab verəcək. Sonra Allah kəlməsi əsli ilah sözündən götürülüb. İlah sözünün müəyyəni, müəyyən formasıdır, müəyyənlikdə olan formasıdır. Və bu elə bir addır ki, Allahdan başqa heç kəsə qoyula bilməz. Və indiyə qədər də qoyulmayıb. Elə adam görmüşsünüz ki, tarixdə edilsin mən Allah'ım, hətta Firavun ən zalim insanlardan biri, ən inatkar insanlardan biri deyir ki, ənə Rabbukumun ələ, mən, mən sizin üzər rəbbinizəm, ağanız. Deyir ki, mən Allah'ım. Hətta Firavun belə. Allah subətələ elə qorxu salıb ki, indiyə qədər heç kəsə özünə Allah deyə çağırmayın. Allah adlanırmayın. Bəzi yəni rəylər, fikirlər var ki bu İbrani dilindən götürülmüş bir addır sonra ərəb dilində keçirilir amma bu zəifdir səhir odur ki bu elə ərəb dilində əvvəldən kökündən Allah Allahdır sonra Allah dedikdə biz başa düşürəyik məluh, məluh da məbud deməkdir ibadət olunan ibadət edən yox, ibadət olunan Ve ibadet olunan yalnız Allah'tır. Ve ona har da ibadet olunur? Yalnız yerdə, yoksa bütün ələmdə ona ibadet olunur. Zavab odur ki, bütün ələmdə ona ibadet olunur. Odur ki, Allah s.ə.və deyir ki, huvə ləzî fīs-səməyi və fəl-ərd iləh. Köyde de ibadet olunan, yani məbud, ilah, yerdə de ibadet olunan odur. Allah s.ə.və deyilə və nəinki onun zatını heç onun adını oxşar bir ad tanımır. Allah s.ə.ləyə sual verir, ki, həl-tə'ləm ləhu səmiyyən onun tayı bənzəri oxşarını tanıyırsanmı? Dilsən ki, məsələmsən. Solan rəhimdir. Yaxşıqa, hem adı qoymaq olar, preqəmdə əsələm də rəhimdir. Amma onda olan o rəhm, Allah subhanahu tealənin yüz rəhmindən yerə indirdiyi bir rəhmdir. Bütün insanlara, heyvanlara, quşlara nazil etdiyi bircə rəhm. İndi o barədə bu hədis deyəcəyəm ki, sənişəallah. Çox güzəl hədisdir. Və çox böyük faydası olmasa da, bilin ki, Quran-ı kərimdə 114 surədən 114 surə arasında elə bir surə var ki, Bu suranın hər bir ayəsində Allah kəlməsi keçir. Bu da Mücədilə suresidir. Hər ayəsində Allah kəlməsi var. <gülüyor> <gülüyor> Er-Rahman rahim Merhamətli və rəhimli. Peyğəmbər sallallahu əleyhi deyir ki, Allah Subhanahu Taala Bütün məxluqatı yaratdıqdan Ləvh-i yazmışdır ki, yəni o ləvh-i ki, ərdən də yuxarıdadır. Rəhmətim qəzəbimi üstələdi. Və bu hədis dəlildir ki, Ləvh-i məhfuzdan yuxarıda da Allahın ərdən yuxarıda Allahın kitabı yerləşir faiz təlindir. Sonra bəyax dediyim ədiyiz Peyğəmbər s.ə.v. der ki, Allah s.ə.v. nün yüz rəhməti var onlardan yalnız birini yeryüzünə cinlər üçün, insanlar üçün, heyvanlar üçün və quşlar üçün nazil edib. Onlar bunun vasitəsilə övə aralarında bir-birilə məhriban münasibət qurur birbirlərinə mərhəmət edirlər. Hətta vəhşi heyvanlar belə balasına qarşı rəhəmlidir. Və 99 rəhəməti isə Allah s.ə.lə saxlayıb diyamət günlə. Amcaq sevdiyi bəndələri, məminlər üçün. Allah s.ə.lə bizi onun mərhəmətinə yetişdirsin. Sonra <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi və sallallahu aleyhi və ki, mümin bilseydi Allah'ın yanındakı ceza necədir? Heç kəs cənnətə düşməyə arxain olmazdı. Bilseydi ki Allah necədə ceza bilir heç kəs arxayınlığına gəzmədik ki, neynəsəm də cənnətə düşəcəyəm. Və kafir bilsək ki, Allah yanındakı mərhəmət necədir? Heç kəs cənnətdən ümidini kəsməzdi. Hədisə bax, doğrudan mücdü, çox, çox mənalad istəyir. Başqa bir hədisdə də yenə bu Bismillah bu əradə olan vəzilətlərdən Allah s.ə.vələ deyir ki, mən rəhmanım və ərəb rəhim deyilir qohumluq əlaqələrini. Ərəb rəhim deyilir. Belə desəm, başa düşünməyəcək. Həmən o rəhimin, yəni qohumluq əlaqələrini də öz adımdan düzətmişəm. Yəni, qohumluq əlaqəsi özü-özlüyündə məxluqdur, qiyamət günü danışacaq. Deyəcək, plancaq məni kəsti. Yəni onlarla əlaqəni kəsdi. Bunu beləcək. Danışacaq, subhanallah. Və kim onu bu əlaqələri, qovumluq əlaqələrini birləşdirsə, Allah subhanətələ də onu sadəfə yetişdilər, çatdırar. Və kim onu kəsə, Allah da onu kəsər. Nedir, kəsədir, Allah bilir. Amma kəsəcək. Sonra, Həsan al-Basri, Rahimahullah deyir ki, El-Rəhmənu ismum məmnun. Nə deməkdir bu? Rəhman qadağan olunmuş isimdir, addır. Nə deməkdir mənası? O demək istəyir ki, Rəhman adı ancaq Allaha layiqdir və bəndə bu adı özünə götürə bilməz. Və kəsə Rəhman adı qoymaq olmaz. Əb-Dur-Rəhman olar, amma Rəhman adı qoymaq haramdır. Kimi rəhman adı varsa, dəyişdirməlidir, onu abdurrahman etməlidir. Çünki rəhman ancaq Allaha xas olan andır. Amma rəhim adı insana verilə bilər, qeyməyəyənlikdə. Ər-rahim yox, heç kəsə demək olmaz ki, o ər-rahimdir. Ər-rahim ancaq Allahdır. Demək olar ki, o rəhimdir. Adı rəhim. Peygamber s.ə.v. barəsində Allah s.ə.v. Də ki, və kənə bil mümininə və ufa Bismillah kelmesinin e, seslə oxunub, oxunmaması barədə qalimlər ıslah edir. Bir daha təkrar edirəm ki, Bismillah daha da oxur vəyəyə görə Fafiə suresindən ayədir və Nəmir suresində bütün icmanın fikri ilə, yəni vəyəyə ilə ayədir. Namazda onu səslə oxuyub-oxumamaq barəsində ixtilaf edilib, lakin səhifdür ki, səssiz oxunur. İki dən kifayətdir. Bu haqda əsaslandırmaq üçün iki hədis deyək kifayətdir. Demək, Peyğambar Sallı Sələm e, Ən Ən Ən Ən Əqrəbiyalanıq deyir ki, mən Peyğambar Sallı Sələm ilə Həbul Bəkir və Ömər ilə Osmanla namaz qıldım, onların arxasında namaz qıldım. Onlar Əlhəmdü Ləhrəbül Ələmin ifadəsilə namaza başlayardılar. Bu o deməkdir ki, Bismillahirrahmanirrahimin səs ilə bunlar demərdilər. Başlayanda birinci, Əlhəmdü Ləhrəbül Ələmin deyib başlayardılar. Başqa rəvayətdə də deyir ki, Bismillahirrahmanirrahimin nə surənin əvvəlində, nə də axırında oxuyardılar. Yəni səslə, amma səssiz 100 sayıq Fatihədəndir. Sonra, Aişə radiyallahu anhə diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm naması təşbir gətirməklə Elhamdülillahi Rabbil alemin demək başlayardı. Bu nə deməkdir? Allah-u Elhamdülillahi Rabbil alemin dedi başladı. Yəni, Bismilləhi, Euzübilləminə şeytən rəcimi səssiz oxuyardı. Sonra gəlir Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülilləh. Ancaq bu kəlmənin fəziləti barəsində nə qədər hədislər rəvayət olunur. Yəqin başı aləm deyir ki, Ətta hurşət və l-imən və əl-xəmdülilləyə təmləl mizan. Təmizlik imanın yarısıdır və əl-həmdülillə tərəzini doldurur, mizan. O, qiyamaç kindir, nə qədər salabın olacaq. Bilirsiniz, o kasıb Sahabələr gəlir, Peyğəmbər s.ə.m. yanına deyir ki, bizim varlı qardaşlarımız Allah onda mallarını xərcləməklə bizdən çox salab qazanırlar. Və Peyğəmbər s.ə.m. onlara, subhanallah, əlhəmdillillə, Allah aqfərlə, ilə illə Allah zikirlərini öyrədir. Bir mütəfəsəndən sonra onlar qayıdır, deyir ki, varlı qardaşlarımız bu zikirləri bizdən öyrəndi, indi onlar da əmən o zikir edir. Və bizdən yenə çox salab qazanırlar. Nəbi sallallahu əleyhi ki, zəlikə fəzlüllah yötəmi əyəşə. Vəllahi niçir istədiyinə bəxş edir. Allah Subhanahu o lütfü bizim üstümüzdən əskiyə etməsin. Sonra başqa bir hədisdə Rasullullah sallallahu əleyhi və səlləm verir ki, ən gözəl zikr, yəni xatırlama, anma, la ilaha illallahdır. Və ən gözəl dua elhamdülillahdır. Lə ilə ilə Allah çox güzəl bir şehir yadıma düşdü. İndi bu növzudan kənardır, anda yadıma düşüb danışacaq, inşallah. Bu yaxınlarda baş vermiş hadisədir. Qardaşlardan biri dostunun evinə gelib ziyarətə. Və gəlib görüb ki, evdə qarşıqlıdır. Əkəs bir yana qasır, bir izən gelir, biri nə? həkim sağır. Soruşur ki, nə olub? Deyir ki, bəs 1.90 çəkidə oğlandı xəstələnir. Quba bilər üçün. Və yanına girir. Bu ölükü doğuran da can verir. Qəfərlə eşq yoxdur. Yaxınlaşıb uşağa başının la iləh illallah kəlməsini təlqin Başa salıb ki Allahdan başqa Məbud Tanrı yoxdur. Lə ilə illə Allah deyil. Müsəlman və bir neçə dəfə deyib-deyib, dedizdirib ona uşaq kəlməyə şəhələsi deyib və ölüb. Bir nəfər gəlib görüb ki, uşaq ölüb, hamın sağırıb ki, qəsus uşaq öldü, hamın hamı görüşüb otağa və uşağın vadiyyələri görüb ki, əmin o, Kəlmək şəhadədi dedildirən adam ağlayır. Amma sevincindən ağlayır. Yəni, his sevirsən ki, onunla ağlamaqı sevmir ağlayır. Soruşublar ki, bəs sən qısağın ölməyi nə sevmirsən, niyə ağlayırsan? Də ki, mən onun ölməyinə sevinmirəm. Mən sevmirəm ki, o müsəlman kimi ödür. Ağabı, badənlər deyib ki, nə Nə demək istəyirsən bu ilə? Yəni, nədən müsəlman kümən ödə? Deyil ki, kəlmin şəhadətinin öldü. Dikqət verin. Qadirinlər deyib ki, İslamlərinin başını xarabıdır. Usaq lal eləyir, danışa bilmir deyil. Allah s.ə.lə axir anında onu s.ə.lə danışdırıb, lələ əllə Allah Muhammed rəsulə deyib, vərfat edib. İstəyirsən? kamera Bu ayədə elhamdullah deyildikdə işte, Allah Subhanahu Taala ümumi şəkildə deyir. Ümumi fəxrlə həm olsun Allah'a. Necə nəcrliyini göstərmir. Amma başqa ayələrdə məsələn Rum surasının 18-ci ayədə Allah Taala bir veləhu'l hamdu fi's semavati vel Yerini göstərir. Məkan. Hansı məkanda ona həmd olsun. Yerdə və göylərdə ona həmd olsun. Yaxşı. Başqa bir ayədə, bu da deməli, Səba surəsi birinci ayədir. Deyə ki, və ləhul hamd fil əkhirəti və huvə l-həkimul xabir. ki, ona həmd olsun. Bu zamanı göstərir. Və o, müdrüktür, hər şeydən xəbərdardır. Başqa bir ayədə, Qasaq surəsi 70-ci ayədə deyir ki, وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلٰهِ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْعُولَ وَالْأَخِرَى Və Allah ki, ondan başqa heç bir ilahı yoxdur. Həm də olsun onun, həm bu dünyada, həm də ahirətdə. Zamanı göstərir. Və Peyğəmbər sallallahu sallam, bu kəlməni necə tərif edir, deyir ki, Allah'a həm təşəkkür daha sevimli kəlmə yoxdur. Odur ki Allah Subhanahu özü özünü işte, həm də dərəcə deyir ki, Elhamdülillahirabbil alamin. Həcir bundan gözəl təfsir ola bilən peyğəmbər salsəlləm bu ayəyə budur təfsir verir. Kimsə gəlib desin ki, onun təfsiri mənə qəbul de, mən özümən bu kəlməyə, bu ayəyə təfsir verəcəm. Bu necə gözəl təfsirdir. Allah Subhanahu özü özünü həm deyir. Elhamdülilləri Rabbil alemin. Elhamdülilləri Rabbil alemin Allah'ın kəlamıdır. Allah özü özünü tərif edir Rabbil alemin dedik ki, Rabb sözüne baka. Rabb ne deməkdir? Allah'ın isimlərindən biridir, adlarından biridir. Ve bu adda yine Başqa heç kəsə deyilə bilməz. Heç kəsə demə, demək olmaz ki, o Rabbdir. Rabbdir, o mənim Rabbimdir. Demək olmaz. Ancaq Ərəb dilimdə izafə deyilir buna, qoşma formasında deyilə bilər. Məsələn, Yusuf Aleyhisselam deyir ki, Rüzkur ne indi Rabbik? Rabbin yanında mənə xatırla. Bu Rabbin dedik ki, yəni ağanın, sənin ağanın yanında mənə xatırla. Hədisdə də gəlib ki, heç kəs Ağasına rəb deməsin, desin ki, seyyidi, hey, hörmətli bir şəxs kimi adlandırsın, seyyidin və s. Və heç bir ağa da öz xidmətçisinə qulum deyə çağırmasan. Aləmin dedikdə, bütün mövcud olan aləmlər bura aiddir və aləm də o məxluqatdır ki, onun Allaha ehtiyacı var. Allah'a ihtiyacı olan her bir şey alemdir. Gata edə rahiməhullah. Eşi, kullu sinfin alim. Alem. Her bir sinf, yani insanlar sinfi, cinler sinfi, meleçler sinfi ne olur olsun, hamısı alem adlanır. Həms-ı və o da bütün ələmlərin Rəbdidir. Rəbd Rabb sözü də de nə deməkdir? Yaradan, icad edən, ortaya çıxaran, onu idarə edən, ruz verən və səyirə. Həms-ı bura aiddir. Və Əl-həmdülləyə Rabbül ələmin dedikdə bu həmd və şükürdür. Və bu həm şükür özü özlüyündə ancaq Allah çündür Xalis Allaha. Ancaq Allaha deməyə olar, Əl-həmdülləyə Rabbül ələmin. وَلَكَ الْحَمْدُ كُلَّهِ Ancaq Allah'a həmd etmiyorlar. İnsana həmd etmiyor olmaz. İnsana ancaq şükür etmiyorlar, təşəkkür etmiyorlar. Ki məsələ demək ki, olmaz. Qadagandır, haramdır. Elhamdülilləyə Rabbul ələmin e, Başqa zikirlərdə, dualarda Rabbul ələmin kəlməsi deyilmədən gəlib Elhamdülilləh. Ve Peyğəmbər sallallahu aleyhəm onu harada öyrədibsə, Orada da etməliyik. Məsələn, namazdan sonra 33 dəfə əlhəm dillət e Namazdan qabaq bunu etsək daim. Nə olacaq? Bir dəyət. Və yaxud qəbrisanlığa girdim, 50 dəfə əlhəm dillət e Nə olacaq? Bir dəyət. Ayaq yoluna girdim, 10 dəfə əlhəm dillət eyim. Nə olacaq? Bir dəyət. Bütün bu şeylər bir dəyətdir, şey çünki yerində, vaxtında eləmirsən. Və <coughs> Başqa bir hədisdə bu, əlhəmü ləh, Rabbül ələmin, yani, həmd barəsində olan fəziləti barəsində hədisdir. Bu da çox gözəl hədisdir. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Allah o quldan razıdır ki, hər loxmanı ağzına qoyanda Allah'a həmd etsin və hər qurtumu içdikdə Allah'a həmd etsin. Peyğəmbər s.ə.v rəvayət olunur ki, Allah ona bir nimət verdikdə işte, Deyərdə, əlhəmdülillahi, ləzi bi nirmətik təkin müsalihət həmd olsun allah ki, onun nimətləri ilə bütün yaxşı işlər tamamlanır. Və dəla gəldikdə, müsibət gəldikdə, deyərdə ki, əlhəmdülillahi, alə kulli həl, hər bir halımıza görə Allaha şüxsül olsun. Sonra gəlir ər rəhmən ər bu barədə də də yaxdanışdıq. İndi isə onunla əlaqəli bəzi şeyləri də deyəcəm. Deməli müşriklər Rəhman sözünü tamamilə inkar edirdilər. İnkar, yəni küfr edirdilər. Ki qəbul etmək qəbul etməmək də küfrdür. Bu da onu göstərir ki, Allahın isim və nəyisə inkar etmək, bir dənə şeyi belə inkar etmək küfrdür. Çünki müşriklər Allah sözünü qəbul edirdilər. Rəhman sözünü qəbul etmədilər deyə kaxır olurlar. Eləcədə biz əgər Allah sözünü, təvvab sözünü, mütəkəbbəl və s. E, adları qəbul etsək, vəhhab sözünü qəbul etməsək ki, bu xoşunuza gəlmir, bu deyiləndə dərhallı hablər yada düşür. O deyilə ki, kaxır olur. Çünki vəhhab da Allahın 99 adından biridir. Bu ayə ilə də tamamlayalım, inşallah gələn dəfə davam edərik. Musa Aleyhissalın dua edir, deyir ki, bizi bağışla, Allah S.A. dedir ki, mənim rəhmədim genişdir və onu ancaq o kəslər üçün yazmışam. Ki, onlar Allahdan qorxur, zəkat verir, ayələrimizə iman gətirirlər və yazıb oxumağı bacarmayan Peyğəmbərin elçinin ardımca gedirlər. O Peyğəmbər ki, onun adını Tövratda və İncildə yazılı şəkildə oxuyub görürlər. Allah S.A. bizi onun ayələrini O qulu edən, başa düşənlərdən üçün. Subhanakallahumma wa bihamdik, əşhadu an la ilaha illa enta, ileyik.